prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, lucrările acestea au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecții a 30 de minute care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Versetul de astăzi care va marca începutul lecțiunii 117 este versetul 3 al capitolului 16 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, ultimul capitol al întei sale epistole către Corinteni. Mai înainte de aceasta însă vreau să citesc un scurt episod din viața lui Țințăndorf. Acesta a fost contele saxon Țințăndorf care pierzându-și de timpuriu tatăl, un om foarte vlavios, a fost crescut în aceleași principii creștine de către bunica lui. Ceea ce a făcut cea mai adâncă impresie asupra inimii mele, istorisea el mai târziu, a fost ceea ce mi s-a spus despre dragostea tatălui meu pentru mântuitorul răstignit. Contele acesta a rămas credincios și Dumnezeu l-a pus la depost de sistemele filozofice care ne pădiseră Germania. El și-a ținut cuvântul și lăsând la o parte subtilitățile filozofice, a privit spre Domnul pentru a primi ajutorul lui în vederea unei activități demne de evanghelie. Mai târziu, tutorele său a încercat în zadar să-l bată de la lucrurile de sus, îndemnându-l să călătorească mult în străinătate, bun mijloc pentru a-l face să se depărteze de astfel de lucruri. Dacă pentru a mă face lumesc, spunea contele, vor ei să mă trimeată numai decât în Franța, declar că aceasta nu va fi decât timp și bani pierduți, pentru că Dumnezeu în bunătatea sa va menține în mine dorința de a nu trăi, decât pentru a-i sluji și pentru a-L glorifica pe Domnul Isus. Mă bazez pe El pentru că îmi dă curajul și puterea necesară. Iată aici un tânăr care nu numai că nu avea nicio problemă cu a călători prin lume de dragul de a străbate lumea, ci chiar era într-un fel, dacă vreți, silit să o facă pentru că cei care vedeau de el îi propuseseră lucrul acesta. Deci avea bani, avea posibilități, avea pe cineva să-l însoțească, avea tot ce-i trebuia, nu trebuia să facă niciun efort în vederea aceasta și totuși, din dragoste pentru mântuitorul său, a refuzat toate acestea și a primit să-și investească banii, energia și timpul în lucrarea lui Dumnezeu. Mă gândesc la mulți cei din zilele noastre care își zic creștini și fac eforturi de-a dreptul astronomice, ca să zic așa, pentru a putea să-și Petreacă timpul în țările din Europa, mai ales acum când nu mai există nevoia de a lua viză. O pereche de tineri, oameni credincioși și destul de serioși, se plângeau la mine acum 2-3 ani că n-au putut să meargă la mare decât 3 zile. Nu e vorba cu că eu n-am fost niciodată la mare și că nu mă interesează marea, mă gândeam însă trei zile la mare, care oricum a costat niște bani și timp și energie și oboseală și de toate, cât de mult ar fi putut beneficia lucrarea Domnului dacă în aceste trei zile, în loc să se ducă la mare să cheltuie un pum de bani și să se aleagă cu nimic, s-ar fi dus într-o comună oarecare și ar fi făcut o evangelizare, ar fi fost la o adunare, ar fi predicat cuvântul și câte alte activități ar fi putut fi desfășurate pe câmpul Evangheliei, Trebuie să înțelegem de aici că prințul acesta Țințendorf a avut o viziune foarte reală a bogăției vieții cu Hristos și a înțeles cât de scump este o clipă petrecută cu Hristos față de o viață întreagă petrecută cu lucrurile care n-au nimic comun cu cauza lui a aducerii sufletelor la mântuire. Oare nu spune psalmistul că mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie de zile în altă parte? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea acestui mesaj, descoperindu-ne tot mai mult ce ne-ai dat tu nou în Domnul Isus Hristos și cum căutând să facem voia Lui și să fim în prezența Lui, avem totul. Toate împlinirile, și cu adevărat împliniri, neurmate de nicio pângărire cu cele lumești, atât pe pământul acesta, cât și în viața viitoare, amin. Ceră-i din toate, spre câte în lume alești, cu tine în veșnicie, ce ei să duci când merci? Cu cerămâi din banii pe care strâng, zârcii. Când moartea o să întreberi tu pei ai trăit cu ce din curte o doabea dulci și-n când alții sunt în strânțe și tremură sărași. Cu Cum ce rămâi din slava de ce ți-ai când o să fii cu de Suntem în capitolul 16 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, unde el se ocupă acum dând învățături cu privire la strângerea de ajutoare. La versetul 2 spune el, dă învățătura aceasta, în ziua din tâia săptămânii fiecare din voi să pune deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Apoi la versetul 3 spune el, și când voi veni voi trimite cu epistole pe cei ce veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Prima dată înțelegem de aici că orice valoare, fie materială, fie spirituală, trebuie încredințată numai celor vrednici de încredere. Așa face Dumnezeu, așa trebuie să facem și noi. Să umblăm atenți cu valorile ca să nu se piardă nimic, pentru că vom răspunde de ele în fața lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel dă sfat fraților din Corint și nu numai lor, ci tuturor creștinilor din toate timpurile să încredințeze darurile pentru ajutorarea săracilor numai acelora pe care îi socoteau vrednici. Și cum se poate ajunge la această stare de vrednicie? Numai printr-o lepădare adevărată de sine și printr-o predare totală în mâna Domnului Isus. Cel care s-a lepădat de toate și trăiește clipă de clipă la dispoziția Domnului pentru lucrarea lui, nu mai este ispitit să-și însușească ceva pentru sine, pentru hrana eu lui vechi, nici valori materiale, nici valori spirituale. El este un administrator desăvârșit al tuturor valorilor cu care umblă, știind că toate sunt ale lui Dumnezeu pentru propășirea lucrării lui pe pământ. Deci, Pavel spune aici, și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Biserica din Ierusalim nu avea în cadrul ei oameni bogați. Cei mai mulți erau săraci, așa cum reese din Romani capitolul 5 cu versetul 26. Afară de aceasta mai venise asupra ei o prigoană mare, astfel încât mulți din cei ce au putut pleca au plecat din Ierusalim, rămânând doar cei mai săraci dintre săraci. La ei se gândea apostolul Pavel și de aceea a rânduit și a stăruit asupra strângerii de ajutoare. Aceste ajutoare le trimitea prin oameni de încredere cu epistole de recomandare din partea lui ca totul să meargă bine. În biserica Domnului Iisus trebuie să fie un echilibru sfânt în toate privințele, să nu aibă unii prea mult, iar alții deloc, așa după cum este și în trupul omului, unde toată hrana este împărțită egal în întreg trupul. Să vegem cu grijă la împărțirea regulată a darurilor în adunarea Domnului. Iată una din laturile slujbei la care suntem chemați toți urmașii Domnului Iisus. La versetul următor, la versetul 4 din 1 Corinten 16, Apostolul Pavel adaugă Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Sfântul Apostol Pavel nu a dus niciodată singur ajutoarele la destinație. S-a ferit de așa ceva ca să nu trezească bănuieli din partea cuiva. Totdeauna a luat cu sine credincioși vrednici ca să facă ei lucrarea de împărțire a ajutoarelor sub supravegherea lui. Mulți dintre credincioși nu contribuie la strângerea de ajutoare pentru că n-au încredere în cei care distribuie, nefiind siguri că darul lor ajunge unde trebuie. Frații trebuie să fie atenți, să aleagă dintre ei pe cei care se bucură de cea mai mare încredere în vederea acestei slujbe. Altfel, neîncrederea poate să bateme dărnicia. În ce privește dărnicia, gândul cel din tâi este cel mai bun gând. Dacă nu te ții de el și începi să stai la tocmeală cu tine însuți, dărnicia se va micșora. Dacă însă după primul gând vine unul mai bun, atunci cu atât mai bine. Niciun motiv nu trebuie adus ca să fie oprită dărnicia. Partea mea este să dau cu toată inima și cu gând curat. Ce se va alege cu darul meu este partea altuia. Sfântul Grigorie de Nazian spunea că ni se pare greu să deosebim pe cei cu adevărat săraci, gândiți-vă că e mai bine să dăm chiar celor care nu merită să fie ajutați, continuă el mai departe, decât să lipsim de ajutor pe cei care îl merită. Este adevărat, fraților, că e de dorit ca binele pe care îl facem să fie făcut bine. Dar dacă nu avem putința de a cerceta totul în amănunt, să lăsăm în lui Dumnezeu, iar noi să rămânem liniștiți, făcându-ne poarta noastră. Spântul Apostol Pavel îndeamnă întotdeauna cu putere pe credincioși la dărnicie oricare ar fi fost urmările și niciodată nu îndeamnă altfel, chiar dacă ajutoarele strânse n-ar fi găsit locul cel mai bun. Să avem întotdeauna inima gata pentru dărnicie, iar restul este treaba lui Dumnezeu. La versetul 5 în 1 Corinteni 16 el continuă să încunoștințeze pe Corinteni, la voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Slujitorul adevărat al Domnului Iisus trăiește, se mișcă și lucrează numai după planul lui Dumnezeu rânduit mai dinainte pentru el. Din clipa când, prin credință și pocăință, s-a predat răscumpărătorului său, el nu mai are cale proprie, lucrare proprie, viață proprie. Tot ce are este din Hristos, prin Hristos și pentru Hristos. El este o mlădiță în marea viță, Hristos. De aici își trage seva și numai rămânând aici, poate rodi cu adevărat. Cum îl călăuzea duhului Dumnezeu, așa umbla și lucra marele apostol Pavel, de aceea viața lui era încununată de biruință și plină de roadă. El avea viziunea întregului câmp de lucru al Evangheliei, toate adunările creștine erau în atenția sa de părinte duhovnicesc, de aceea zicea, la voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. După ce își împlinea lucrarea într-un loc, preca într-un alt loc, așa era Sfântul Pavel. El era vasul sfânt în mâna stăpânului său și nu făcea nicio abatere de la planul dumnezeiesc. Opririle și plecările lui erau cuprinse strict în acest plan. În Macedonia se născuseră prin el câteva biserici pe care trebuia să le cerceteze și cărora trebuia să le ducă din partea Domnului cele trebuincioase vieții lor duhovnicești. După aceea trecea în Ahaia unde era și Corintul. A rămâne sub lui Dumnezeu și a ascultat tot timpul de voia și cuvântul său, acesta este cel mai însemnat lucru în viața creștinului adevărat. Să trăim mereu pentru bucuria Domnului, iată taina puterii în viața noastră duhovnicească și izvorul sporului în lucrul pe ogorul Evangheliei. Orice credincios este chemat la acest lucru. Înțelegem oare că și despre noi este vorba aici? Apoi le face cunoscut mai departe planul lui Corintenilor în versetul 6 spunându-le Poate mă voi opri la voi sau poate chiar voi ierna la voi ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. O totală atârnare de Domnul așa era viața Sfântului Apostol Pavel. El nu își făcea un plan pe care să caute apoi cu toată puterea să l împlinească. El zicea poate sau dacă va voi Domnul. Aceasta e viața normală a oricărui urmaș al Domnului Isus. Planul și programul nostru trebuie să fie totdeauna împlinirea voii lui Dumnezeu. Atunci viața noastră este cu adevărat folositoare pentru toți cei care cu care venim în legătură, atunci trăim spre bucuria lui Dumnezeu. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi erna la voi. Ce fericită era adunarea care putea să aibă pe unul ca Sfântul Apostol Pavel în mijlocul ei mai multă vreme. Un lucrător așa de ales era un viorare pentru toate adunările pe unde trecea. Și în privința aceasta să ne cercetăm. Suntem noi o pricină de înviorare și de întărire duhovnicească pe oriunde mergem? Apoi spune Pavel să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De obicei, Sfântul Apostol Pavel era însoțit de mai mulți frați. De la el pornea o influență de lumină și de sfințenie. Era o fericire să-i ce plăcut este să călătorești cu cineva care îți dă siguranță, lumină și bucurie. Ce fericit a fost drumul celor doi ucenici care călătoreau spre Omaus, având pe Domnul Iisus ca însoțitor. Cum i-a flăcărat el prin cuvintele Sfintei Scripturi și cum le-a luminat el ochii lor duhovnicești. Iată iarăși o pricină de cercetare. Cum suntem noi pentru alții când călătorim împreună? Nimic nu-i fără însemnătate în viața noastră. Prin tot ce facem noi, suntem o pricină de lumină sau de întuneric, o pricină de înălțare sau de coborâre, o pricină de sfințire sau de întinare. Să ne cercetăm. În continuare, la versetul 7, Apostolul Pavel își descrie mai departe planurile lui cu privire la călătorie și spune De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme dacă va îngădui Domnul. Să dăm voie Domnului și să-i cerem cu stăruință chiar să ne strice toate planurile dacă ele nu se armonizează desăvârșit cu planul său. aceasta e viața normală în Hristos. Nu e rău să ne făurim planuri bune, dar ele trebuie supuse în întregime Domnului ca el să hotărească. Totdeauna voia lui să biruie. Aceasta trebuie să fie deviza noastră. Suntem izbiți de nesiguranța Sfântului Apostol Pavel cu privire la planurile sale de viitor și trebuie să spunem că acest lucru ne încurajează. Nesiguranța lui arată foarte simplu slăvită stare de atârnare numai de Dumnezeu. Cu cât ești mai nesigur pe tine, cu atât ești mai sigur pe Dumnezeu. Credința adevărată duce la nesiguranță pe ceea ce este și zice omul și la siguranță pe ceea ce este și zice Dumnezeu. Rămân cu voi câteva vreme dacă va îngădui Domnul, așa spunea Pavel. Marele Pavel, prin faptul că se predase Domnului și atârna în totul numai de el, avea pace și siguranță în sufletul său. El știa că tot ce se petrece în viața lui este hotărât de Dumnezeu și nu poate să aducă decât binele cel mai mare. De aceea mergea cu încredere în lucrare, fără un program stabilit dinainte. E o stare înaltă la care trebuie să ajungem toți cei care ne-am hotărât pentru Domnul, aceea de a depinde în totul de El, lăsându-l să hotărască totul în noi și cu noi. Să zicem totdeauna cu tot sufletul: Iată doamne, fă tu ceea ce vrei cu noi, căci nu mai suntem mai noștri, ci ai tăi în întregime și în tot timpul. Doamne Iisus nu noiesc legământul cu tine. Fă tu cu mine în tot timpul ceea ce știi că este cel mai bine și mai folositor lucrării tale, zădărnicește toate planurile mele care nu s-ar potrivi cu voia ta. Amin. Iar la versetul 8, Pavel le spune, Voi mai rămâne totuși în Efes până la cinzecime. Duhul lui Dumnezeu care îl stăpânea și îl călăuzea tot timpul pe Sfântul Apostol Pavel, i-a pus în inimă gândul și hotărârea de a mai rămâne în Efes până la cinzecime. Aici, în această mare cetate a lumii antice, era un ogor potrivit pentru aruncarea sămânței Evangheliei, de unde apoi va crește un rod frumos pentru Domnul Isus. În Efes, apostolul Pavel a locuit cam trei ani unde a lucrat cu spor spre slava adevărului lui Dumnezeu și spre mântuirea oamenilor. De aici a trimis el prima epistolă bisericii din Corini. Atât rămânerea, cât și plecarea Marelui Apostol într-un loc sau altul, nu erau la întâmplare, ci totul era rânduit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime. Să mă cercetez adânc, eu și dumneata iubită ascultător, atunci când rămân într-un loc sau când plec de acolo, întrebându-mă ce câștigă lucrarea lui Dumnezeu prin aceasta. Cum ziceam și mai devreme, dacă m-aș întreba ce câștigă lucrarea lui Dumnezeu din trei zile sau o săptămână petrecute la mare? Sau ce ar câștiga lucrarea lui Dumnezeu din trei zile sau o săptămână petrecute pe ogorul Evangheliei sale? De îndată ce mi-am pus această întrebare, nici nu mai e nevoie să aștept confirmarea lui Dumnezeu, pentru că până și un copil ți-ar spune imediat ce este mai bine de făcut, ce adică este mai folositor pentru lucrarea lui Dumnezeu. Să fim atenți! Eu pot zădărnici planul lui Dumnezeu cu privire la mine, dacă nu mă las în totul sub călăuzirea Duhului Sfânt. Să nu iau deci nicio hotărâre din propria mea înțelepciune, ci luminat de Duhul lui Dumnezeu să-mi orice gând și plan ca totul să fie armonizat cu gândul și planul lui Dumnezeu. Iată de ce trebuie să fiu treaz totdeauna și să veghez necurmat asupra întregii mele ființe ca să mă poată folosi Dumnezeu cu plăcere în lucrarea Lui. Doamne Dumnezeul meu, Tatăl meu din cer, binecuvântează-te, rog, totdeauna rămânerea și plecarea mea, ca să aducă roadă bogată și frumoasă în lucrarea Evangheliei tale, să nu pot lua nicio hotărâre străină de voia ta, amin. În versetul următor, la versetul 9 din 1 Corinthen 16, Apostolul Pavel spune: Căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă, și sunt mulți potrivnici. Dragii mei, dacă am ajuns la concluzia că suntem într-adevăr lucrători împreună cu Dumnezeu, căci orice creștin adevărat trebuie să fie așa, atunci să fim atenți la ușile care ni se deschid pentru lucrare și să nu trecem nepăsători pe lângă ele. Trecând prin Efes, Pavel a văzut aici o ușă mare și largă deschisă pentru el ca să lucreze la inimile păcătoșilor. Efesul era un centru mare pe unde treceau mult. Erau și școli, și filozofi, și reprezentanți puternici ai cultului zeității Diana. Dar acest mare om al lui Dumnezeu, pe lângă ușa larg deschisă, a văzut și mulți potrivnici. Căci mi s-a deschis aici o ușă mare, spune el, și largă, și sunt mulți potrivnici. Aceste două motive. Ușa larg deschisă și mulți potrivnici la au încredințat pe Sfântul Apostol să rămână la lucru în Efes. În acest mare centru păgân se găsea Biserica lui Dumnezeu ca rod al vestirii Evangheliei și ea trebuia întărită și apărată de furia reprezentanților religiei și ai filozofiei care se năpusteau asupra ei. Evanghelia curată ridică totdeauna împotrivirii. Sunt mulți potrivnici, spune Pavel. Oare nu este acesta un motiv puternic pentru tine, urmașulea lui Hristos, să rămâi acolo unde ești și să faci lucrarea Domnului? Faptul că ești neînțeles, că ești prigonit și că ogorul unde lucrezi este pietros, plin de șerpi și de fiare sălbatice, este un semn că Domnul te-a binecuvântat cu harul deosebit să fie asemenea lui, căci și el a rămas și a lucrat în mijlocul potrivnicilor. De la început de când a părăsit cerul, a știut că vine în mijlocul potrivnicilor, dar tocmai pentru aceasta a venit. Crucea înseamnă împotrivire din partea diavolului, a lumii și a firii vechi. Cine părăsește locul unde l-a așezat Dumnezeu să lucreze, motivând că sunt acolo potrivnici, acela a întors spatele mântuitorului său, căutându-și o care mai ușoară decât crucea. Să nu privim la alții când e vorba de lucrarea Domnului. Fiecare este bine așezat acolo unde este. Dacă eu îmi părăsesc locul, nimeni nu-l mai ocupă. În ziua Marii Socoteli, Dumnezeu mă va întreba, de ce mi-am părăsit locul de lucru? Iar eu o să răspund, au fost mulți potrivnici. Când toată lumea te laudă, când toate îți merg bine, când niciun vântișor nu mai suflă peste viața ta, să știi, e semn rău, fugi de acolo. Astăzi în timpul când Cristosul întreg, cap și trup, locuiește în mijlocul vrăjmașilor, să nu părăsim acest loc. Potrivnicii noștri sunt unelte inconștiente de care Dumnezeu se folosește ca să-și arate slava și puterea. Ei sunt de asemenea cheia pe care o folosește el pentru a deschide ușa lui. Când greutățile sunt tot mai mari și potrivnicii tot mai numeroși, să știm că în aceasta stănă nădejdea biruinței noastre. Dumnezeu deschide o ușă pe care nimeni nu o poate închide. Să prindem prilejul care ne stă înainte. La versetul 10 din 1 Corinteni 16, Pavel spune, Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi că cel este prins ca și mine la lucrul Domnului. Orice om răspundește în jurul său un duh de pace sau de tulburare, un duh de bucurie sau de întristare și apăsare, un duh care trezește teamă sau nesiguranță, sau un duh care, care trezește siguranță și încredere. În preajma unuia te simți liber și liniștit, în preajma altuia parcă ești legat și întemnițat, iar Sufletul îți tremură și se tulbură. Cu unii ai tot dori să stai, iar de alții abia aștept să te desparți. Iată o realitate care nu se poate tăgădui. Starea lăuntrică a omului, stare de păcat sau curăție, de egoism sau de lepădare de sine, de minciună sau adevăr, face să țâșnească în afara lui lumină sau întuneric, pace sau tulburare, siguranță sau teamă. Și tu, dragul meu, răspundești în jurul tău influență sfântă și liniștitoare sau, din potrivă, influență înfricoșătoare și tulburătoare. Acest lucru atârnă de legătura ta cu Domnul Iisus Hristos. El este izvorul păcii, al sfințeniei, al libertății, al siguranței, al bucuriei și al oricărui bine. Omul este ca o conductă. Dacă este așezată bine în izvorul Hristos, va curge din ea ceea ce este în Hristos. Dacă nu este așezată bine, va curge ceea ce este firea omenească și păcătoasă. Apostolul Pavel scrie creștinilor din Corint. Aveți grijă de Timotei să fie fără frică la voi sau, cu alte cuvinte, căutați să aveți o legătură adevărată cu Mântuitorul Hristos, ca Timotei să fie în siguranță în mijlocul vostru. Timotei, fiind tânăr, avea nevoie de un mediu în care să se simtă liber și în siguranță. Adunarea din Corint, era, care era frământată de multe probleme, ar fi putut să zdruncine sufletul lui Timotei. De aceea, Sfântul Apostol Pavel îl roagă în epistola sa să aibă grijă ca acest tânăr să fie fără frică în mijlocul lor, căci și el este prins în lucrul Domnului. Dacă sosește Timotei, deci le spune Pavel Corintenilor, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine la lucrul Domnului. Niciun om de pe pământ nu este neutru, ci fiecare este prins ori la carul Domnului, ori la carul lumii păcătoase. Timotei era prins ca și Sfântul Apostol Pavel la lucrul Domnului. Cu toată autoritatea, experiența și puterea lui, Pavel nu se rușinează să pună pe același nivel și pe ucenicul său, tânărul Timotei. Se unește cu el în lucrul Domnului pentru că amândoi au aceeași obârșie și fac parte din același organism viu, biserica. Cel mai mic mădular din trupul lui Hristos face același lucru ca și cel mai mare. Apără trupul în locul unde este așezat și cu darul pe care îl are din partea lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului Dumnezeu și pentru meditațiile acestea, pentru timpul pe care ni l-a pus la dispoziție. Dorim ca aceste gânduri care își găsesc suportul solid în Sfânta Scriptură, care sunt insuflarea directă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, să fie cu adevărat folositoare, ajutându-ne pe toți să conștientizăm adevărul că suntem chemați deopotrivă în lucrul Domnului. Bine, cuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu, fie și rămână peste toți cei care se deschid să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin! Binecuvântarea iubirii, fie Veșnic Dumnezeu, aș înveci fericirii, veci fericiri. Te vine te vine Dumnezeul meu, te vine te vine te vine nor și când, trai cuem și gând, ție pavozăm în cei, pavozăm te vine cu vințes, te vine cu